E, leo tuko katika kitabu cha Samuel wa kwanza tuko kwenye mlango wa pili leo siku ya ramhisi tarehe moja ya Oktoba 2019 Eh Samweli wa kwanza inafanana vitabu vyenye tukama tunasema viwili viwili Samueli wa kwanza Samuel wa pili, wafalme wa kwanza wafalme wa pili, nyakati wa kwanza nyakati wa pili. na tulishaeleza namna ya kuvisoma vitabu kwamba kuna sehemu vinafanana baadhi ya vitabu kwa mfano tuseme Samuel wa kwanza na wa pili zinaenda sambamba na nyakati wa kwanza alafu wafalme wa wafalme wa kwanza na wafalme wa pili, inaenda sambamba kwa kiasi kikubwa na nyakati wa pili kwa hiyo tuko katika Samuel wa kwanza na wa pili eh, ina jumla sura nzima ina mistari mingi kwa kweli iko 36 na kwa ufupi tu yamkini kuna baadhi ya vitu siweza kugusa kusema mistari 36 maneno ya Mungu Mungu anaongea mambo mengi sana na lazima tuyalinganishe maandiko kwa maandiko ili waweze ya kutujenga yaweze ya kutu kuwa na maana sio tu kupita juu kwa hiyo tutajikuta baadhi ya hoja za Mungu kwenye maandiko ya leo yamkini atatupata muda kuyapitia lakini tutaona hoja kuu tatu Hoja ya kwanza ni mistari kuanzia labda mstari wa kwanza mpaka mstari kama wa sehemu ambayo kwenye biblia yako wa Kiswahili ambapo kama kuna, kuna, kama tenzi imekaa kama utenzi nyimbo Aa, ni maombi ni ni, ni, ni shukrani maneno ni maombi ya shukrani ya, ya mama yule ajulikana kama Hana ambaye alikuwa hana mtoto tunaona katika Samueli wa kwanza mlangu wa kwanza sasa Mungu anamjibu anampa mtoto na mtoto mwanaume kama alivyokuwa kwa ameomba akiitwa Samuel basi anaanza kumshukuru Mungu kabla hatuende hata kwenye baadhi ya maandiko labda tuusome baadhi ya maandiko haraka haraka afu tuje tutafsi pamoja anasema hivi naye Hana akaomba akasema moyo wangu wamshangilia Bwana pembe yangu imetukuka katika Bwana kinywa changu kimepanuka juu ya zangu kwa kuwa naofurahia wakovu wako Hakuna mtakatifu kama Bwana kwa maana hakuna yeyote ila wewe wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo majivuno ya stoki kwenye nywani mwenu kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu Walio shiba wamejikodisha ili kupata chakula na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam. <coughs> huyo aliyekuwa <coughs> tasa amezaa watoto saba na yeye na wana wengi amedohoofu amedhoofu. Msali wasi nasema Bwana huu anaye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu tena huleta juu. Bwana hufurahisha mtu naye hutajirisha kushusha chini tena huinua juu humuinua mnyonge kutoka mavumbini humpa, humpandisha muitaji kutoka nj, e, kutoka njani, ili ili awaketishe pamoja na wakuu wakakirithi kitu cha enzi cha utukufu kwa maana nguzo za dunia zina bwana naye ameua ameuweka ulimwengu juu yake anaendelea na unaona ni sifa kwa Mungu Eh haya maandiko unaweza kuyasoma pia. Hem katika kitabu cha Ruka, ifikapo e, tutayatafsiri kwa pamoja. Twende mlango ule wa kwanza mwishoni mwa kitabu cha Ruka. Eh Mariamu alipopata e, uwe, e, ujumbe wa malaika na yeye alisema maneno kama haya. E, ya shukurani Mungu anatutaka tuwe na tabia ya kushukurani Nasokuja kueleza kwa undani zaidi. Mstali wa na mstari ule wa wa 46 anasema Mariamu akasema eh Tumasema Luka mlangu wa kwanza. mstari wa mstari Mariamu akasema moyo wangu wa bwana na roho yangu imemfurahia Mungu mokozi wangu kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake kwa maana anatazama tokea sasa vizazi vyote wataniita kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu unaweza kaendelea na mstari kama hiyo inaoonyesha kumsifu Mungu hasa Mungu anapokuwa ametenda ame, ame mambo makuu. Maneno haya pia tukienda sura ile hiyo mushoni kabisa mbele wa 667. saba, ruka mlango wa kwanza. Twende mbele. Ukisoma mstari wa saba Biblia anasema hivi. Na, na Zakaria baba yake akajazo Roho Mtakatifu akatabili, akisema Atukuzwe bwana Mungu wa Israeli kwa kuwa amewajia ame watu wake na kuwakomboa, ameusimamisha, ameisimamisha pembe ya wakovu. Hili neno tumeliona hata katika Samueli wa kwanza mlango wa pili pembe ya wakovu. Na neno wakovu tumeliona kule katika mlango wa Daudi mtumishi wake. Anaendelea ni kama utenzi ni nyimbo za shukurani ni e, na hawa watu wote wametendewa kitu kinachofanana. kwanza ni Hana kwenye Samueli wa kwanza mlango wa pili ame alikuwa tasa kwa muda mrefu alikuwa hana uzao. Eh leo hii tulishasema watu wengi Tamani wasiwe na watoto. E, tutaona kidogo na lakini kwa Mungu kukosa mtoto ni kitu cha kusikitika. E, ni ni sawa na mtu aliyezoea kulewa siku si kwa sio ambayo ndiyo siku nzuri Actually kimungu. Ye anakuwa anasikitika kwamba pombe hana pombe ya kunywa. Sasa leo hii Mtu asipokuwa na ule uzao ambapo ilitakiwa ionekane ni adhabu kwa Mungu wake ndio furaha yake. Eh? Ni kitu cha ajabu kwamba ni ukengeufu kiasi gani katika jamii. Sasa yeye amepata mtoto Ana anamshukuru Mungu kwa maneno haya. Vilevile vile, Mariamu anapewa we, ujumbe na maraika kwamba atazaa mtoto mme ambaye atakuwa Mungu mkuu ametaja vile vyake akiwa Yesu Kristo. Naye anashukuru vile vile. Zakaria naye Anashukuru kwa sababu ya kupata mtoto mme akijulikana kama Yohana Mbatizaji katika mazingira hayo. Lakini kwa ufupi turudi nyuma hii mstari na mingine sitaisoma mwishoni, Lakini Kwa ujumla unaona kwamba Mungu anatutegemea siku zote kuwa na kinywa cha shukrani kwanza kwake. Kwa vitu vingi tu. Unajua kati wengine tunaomba ndivyo sivyo Mshukuru Mungu kwa yote haya yaliyo. Mshukuru Mungu kwa huo hizo pumzi kupa kila siku. Wakati mwingine unaweza kupiga magoti tu, ukaenda moja kwa moja kwenye mahitaji ma, ma ya mwili wako. Lakini kwanza mshukuru kwa ule uhai tu, ule mwili, kwa sababu angaweza kupa mahitaji, ah, labda ni chakula, ni mavazi, nini. Usiwe na mwili, usiwe na nafasi ya kuivaa, kuvila. Mungu anatutaka tuwe na nashukrani. Tuwe na tabia ya kushukuru wakati wote anapotutendea tuwe na shukurani Mungu wakati wote unapotembea tunashauriwa kuwa na na shukurani. kuwa na shukurani kila wakati kumshukuru Mungu eh? kuwa na shukurani kila wakati kumshukuru Mungu ukiangalia Hana anatimiza anataja sifa za Mungu anataja sifa za Mungu anataja ukuu wa Mungu na anataja maneno wakati huo unapomshukuru Mungu unajua vile unasema hatujui hata jinsi ya kuomba Ukisha anza kuomba Mungu kupitia roho wake, anakutia nguvu. Eh? Sasa mtu uko anamfundisha kitu, labda mtu anamfundisha Biblia. Huwezi kaanza kumsemeara kila kitu, lakini akishaanza kusema mawi matatu ndonogoma na Jazeri kusuda songe mbele. Kwa hiyo unaona maneno anayosema hana mni kama Mungu anaingiza maneno yake ya shukrani anataja na maneno makuu ya Mungu. Kwa mfano, anasema mambo ambayo hayahusu hata uhai wake kwa mfano anasema bwana msari wasi nasema bwana huu unayefanya kuwa hai watu leo wanafikiri kwamba shetani ndio anauua mungu hauui biblia inasema hivi eh nina kasoma ma, ma, ma, matayo matao mlango wa tano eh anasema msiogope hicho ni mlangu wa saba usiogope yule eh na no, watuni ni mlangu wa, wa, wa kumi mwishoenda anasema msiogope mtu aweza a, yule awae mwili asiwezi kufanya chochote katika roho lakini mw, ambayo ni Shetani na dunia na nini watu wanaweza kakuonea e, unaweza kwa dunia inaweza inauwa hivyo lakini anasema waongopeni mungu na anauwa vyote Ambayo anaangamiza kabisa e, kwa hiyo mu, muwaji na muishaji ni mungu uhai wetu na uzima wetu e, kuendelea kuwepo na, ku, na kuisha ni mungu e, kwa hiyo ananena maneno ya unabi. Lakini kwa ufupi hoja ya msingi kabisa hapa ni tabia ya kumshukuru Mungu na hasa hasa anapotutendea. Unaweza ukamlilia Mungu Mungu naomba unipeke. Mungu naomba uniepushe na tatizo hili. Niepushe akakuepusha. Alafu ukapitiliza. Ukasahau. Eh? Ukasahau. Ukawa yani ukishapewa basi. <laughs> lakini maombi mazuri ni maneno ya kumshukuru Mungu na tunaona kwamba kwa watu wote waliokuwa wako vizuri na Mungu mama huyu akijulikana kama Hana eh, eh, Mariamu, mamaake mama yake Yesu kwa jinsi ya mwili eh Zakaria babake mtu mkuu wao kutokea duniani eh ambaye kumacha Yesu mwenyewe akijulikana kama Yohana mbadzaji huyu ni ni akijulikana kama Zakaria mwenyewe eh mume wake Elizabeth mama yake Yohana mbatizaji wote wanamshukuru Mungu shukurani kubwa. Kwa kweli hata kwa binadamu wa kawaida mtu binadamu tujifunze kwa kweli. Unajua Mungu Biblia inasema mwanadamu ameumba kwa mfano wa Mungu. Kila ambacho Mungu anakitaka Mungu anatutaka kituendee atumshukuru. Vile vile na wanadamu. Tabia ya kutokushukuru of course kuna kushukuru ambako kuna kuwa kama kwa kinafiki ara na asante asante, asante. Maso, mtu anapata sifa ambayo hata hujamtendea kitu kizuri nyingine shukrani nyingine ni za kinafiki eh eh mtu mwingine anamwambia Mungu nakushukuru kwa sababu so, kila ninachokuomba unanipa hapana sio kila Mungu anachotuma mshukuru Mungu kwa kile kitu naona kabisa kweli kautendea kila ambacho haja kutendea wame najua na Mungu hakijatokea kwa sababu so, sio mapenzi yako kwa sababu so, siku zote tunasema tukiomba sawasawa sawa na mapenzi yake na nasema mkizishika amri zangu neno langu likikaa ndani yangu yenu na na, na ninyi ndani yangu. Ombeni kila chochote nitakupenda. E, eh tuombe sasa sana mapenzi ya Mungu. Anasema katika Yohana wa kwanza. Anasoma e, sehemu fulani. Kwa hiyo tunajifunza kitu kikubwa. Sasa hii istaka anayo sana e, somo la maombi tutakuja kukifunza zaidi lakini itoshe kusema hivi. Kwamba mara nyingi wanadamu huwa hemu jiulize wewe unampa mtu kitu. Yamkin e, ni kitu kizuri. Ni kitu cha kujikana we unayetoa au mtu amekupa wewe tusiwasemee wengine kama si ndio wema watoaje ah umepewa alafu usimrudishie shukrani labda hatajitahidi na kesho tena au siku nyingine tena asipoona anaweza akaacha hata kutoa kwa sababu akifikiri labda hicho kitu akikusaidii ni kitu kibaya kwa hiyo inabidi ha, ha, akiache hivyo hivyo ndivyo wanamuungu alifanya Eh, alivyo na Mungu. Na hasa Mungu. Hili linaanzia kwa Mungu. Kwa Mungu ndiyo mwenye kushukuliwa Hata hiki ulichopewa na mwanadamu kimsingi nae kwa amekitoa ni Mungu. E, na Ndiyo sababu tunapomkosea mwanadamu mara nyingi tunakuwa tumeukosea kwanza Mungu vile vile. kwa e, hiyo tunaomba msamaa kwa kwanza kwa Mungu, alafu pia kwa mwanadamu. E, na kwa maombi na kwa shukurani vile vile. Eh, Kwa kweli wanadamu ni wepesi mimi ni kwemu au yeyote yule yani tu, tunapoendelea kukaa mbele ya Mungu na kuizoea sauti yake hii tabia ya kukumbuka kumshukuru Mungu ni tabia ya msingi ya kuweza kupokea maombi yetu ni mwepesi mwanadamu kuomba ni mwepesi kabisa kuomba Mungu nipeke Mungu nipeke ukishapata huyo unakumbuka kuna wakoma kumi walikutana na Yesu kwenye luka pale eh Niiruka ni ruka kwenye mshono kwa 18 pale. Wakasimama kwanza walikuwa hawaruhusiwi. Hata kuwa karibu na wanadamu, Yesu, manana ulitokoee. Wakamlilia, akasema nendeni, mkajionyesha kwa makuhani na na sadaka. Walipofika njiani wakapona. Yaani ile wajafika tu wakapona. Wamepona ukoma ni kama kupona zaidi ya ukimwi. Ukoma ulikuwa ni hatari kwa sababu leo huko ukimwi mtu ana wa sasa hivi ni sawa mtu, mtu dunia ina ni kama ina, ina kwa kutamaniisha hata upate kwa sababu kuna na pesa zinatengwa kwa ajili ya kuwapa watu wa ukimwi wa, wa, na nini kana kwamba ni, watu wajitahidi kupata wa kutosha. Ukoma ilikuwa chake unatengwa kuona nini na wanadamu mpaka utakapopona au utakapokufa. Utakapo kwa hiyo wale watu walikuwa wako kwenye taabu Hasa walio kwa wanapona wamepokea muujiza wamemwomba Mungu Yesu kwa machozi mengi. Eh? Wa walio sokoto rafiki wa kaunganisha wakaenda kuangalia hata mpira huko UEFA Champions League huko. Wakapikiriza. Akarudi mtu mmoja aliyekuwa hana chochote msamalia. Msamalia ni mtu gani? Mtu ambaye alikuwa hana haki kwenye nchi, kwenye ile nchi. Eh? Yule wa chini kabisa katika wale wagonjwa ndiye akarudi. Yesu akashangaa. Eh? Kwanza aliyerudi ni mmoja katika tisa. Wengineo Yesu alishangaa, Mungu ana tushangaye. Na pili ni Msamaria, mtu ambaye yani hana hakutegemewa kabisa ha kwa sababu hakuwa kwenye mpango wa, wa Yesu wa mwanzo kabisa. Na ha hakuwa anamtegemea, wa ha walikuwa hamtegemei sana Yesu. ni e, watu wa mataifa kama mimi na wewe. E, lakini huyo ndo akakumbuka Yesu akashukuru, akafurahia angalau kuona kama kuna mtu mmoja katika kumi amerudi kutoa shukrani tujifunze. Eh hawa watu wangepata shida siku nyingine msio angemtafutia wapi Yesu kwa sababu mwenye rehema labda angewasikiliza lakini wenyewe wangeogopa wasirudi tena kwa sababu wamepona sasa wangepata tena ule ukoma wangeitokea wapi Siyo? Kwa hiyo tunajifunza hii tabia lakini tutoke hapa sasa hiyo misali inaendelea ya shukrani mpaka mstari wa, wa, wa kumi na moja walikuwa ndio wanaenda kumtoa Samueli, ili kusuda aende sasa kuhudumu mbele ya Mungu eh, mbele ya Mungu eh, kule Rama eh, eh sio Rama walikuwa, nafikiri walikuwa walikuwa wanahudumu wapi kwa heka wakati huo tutaangalia lilikuwa wao walikuwa nakaaalama walikuwa waenda mkononi miji kama ya, ya, ya, ya Gilead huko na ile nafikiri walikuwa sehemu nyingine tutakwenda walikuwa hicho e. kwa hiyo wakawa waka wamerudi wame baada ya shukrani na nini tunaenda kasomee vizuri maneno anayosema hana. E. ni maneno e. Mungu anasema msa kwa msairo 7 anasema kwa anasema anasema anasema bwana kufurahisha Hufu, hufu, hufakarisha mtu naye hutajirisha. Katika kushukuru anatabiri anasema maneno ya, umahu, ya ya Mungu. Anasema maneno ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Leo hii watu akifukalisha kutokuwa na kitu cha vitu vya kutosha. Eh? Mungu anasema neno la Mungu anasema anayefanya mtu asiwe na kitu kimsingi ni Mungu anae bariki vile vile ni Mungu. Leo hii watu wanafikiri kwamba anayebariki bariki ni Mungu, lakini anayefukarisha hizi ni shetani, ni vitu vingine vingine. Kana kwamba Mungu anakaa sehemu fulani kwenye hii biashara. Hapana, ana kila kitu. Anapande pande zote. Mungu ndiye aliweka nuru akaweka nagiza vile vile. Mungu ndiye aliweka mbinguni akaweka na Leo hii watu tunataka wamwoki wa, wa, wa Mungu Maadam kuragiza, Maadam kuna habari ya wema lakini kisha kwa ubaya waende wakahangaike huko kwenye ubaya. Hapana hata kwenye ubaya Mungu anausika. Eh tulivyoku soma anasema sehemu fulani tusome wakati tunasoma Isaya anasema je kuna ubaya wote tunaotoka mjini mimi nisiwe sehemu yake? Kama kuna tatizo limetokea Mungu akawa hajaa sehemu yake. Aidha anaweza kamruhusu shetani kama alivomruhusu wakati wa Ayubu eh amjaribu Ayubu lakini aliyekuwa kwenye mamlaka ni Mungu hata hii dunia ukengeufu Mungu anakaa pembeni anaangalia dunia ili kusudi eh, idadi ya kuhukumiwa kwa dunia itoshe itoshe eh, itoshe kwa hiyo tutaendelea tuta ili kusudi hoja ya kwanza tumeiona ni maombi na shukurani. ya pili na hiyo tutachukua muda mrefu sasa tutaangalia familia mbili Tutangalia tutaangalia familia mbili. Kuna familia ya <coughs> Kuna familia ya ya elikana Elkana na mkewe Hana na na, na mke mwingine yule kama Penina na na Samuel mwa mtoto aliyezaliwa ambao tunaweza kusema ndio sehemu kubwa ya habari hii na kitabu chote kinahusu Samuel. Eh nabii wa Bwana hiyo familia pamoja na, na familia ya Eli. Eh? Basi tuta, tusome baadhi ya mistari, tuanze na hii familia nzuri. Familia ya Eli kana. Uniona kuanzia mlango wa kwanza eh, leo hii matatizo mengi kama utaona kwenye hii Biblia hii, kwenye somo la leo. Matatizo mengi ya dunia hii yanaanzia kwenye familia. Watoto wanaoharibika, jamii inoharibika, yani nenaka anzie kule alikotokea ile familia ina nini eh hai haitokee tu hivi siku hizi watu wanaarifika kwa sababu hawalelewi ndani ya familia lakini zamani kulikuwa na jiujiana kwamba kuna familia fulani usiwole na mimi afanya ni usiolewe yaani inajulikana kwa sababu kule niko msingi eh sasa ukiangalia kwa mfano eh familia ya ya ya, ya elikana tulishaoona erikana kwanza alikuwa ana tabia ya kwenda kanisani mara nyingi kwa picha ya leo ni kanisani. Alikuwa anaenda sana hekaruni anapeleka e, sadaka zake e. kwa nyakati zile kipimo kikubwa cha kumtikia Mungu kulikuwa ni pamoja na kumwamini na nini lakini sadaka na na nadhabu na kulikuwa ni kitu muhimu kuliko ilivyo sasa e. ni kama ilikuwa kuishika sabato ni kama ilikuwa e, ku hata ku ku kutahili labda watoto. Ni vitu vya mwilini ilikuwa ni picha kwamba ili ni agano la mambo ya mwilini. Msingi wake ni rohoni na msingi wake ilikuwa kuamini. Lakini picha yake ilikuwa bado ni ya mwilini zaidi. Sasa alikuwa na vitimiza. Eh? Kwa mfano, ukisoma katika mstari wa nane, tutaruka mstari wa 12 twende tutaenda mstari inayofuata ina, ya nyuma kidogo tutaruka 12 mpaka 17 twende 18 tuone hii familia ya Samuel. mstari wa 18 Biblia inasema hivi 18 inasema lakini Samuel alikuwa akitumika mbele za Bwana naye alikuwa Biblia inasema kijana hii ya akisraeli lakini Biblia ya Kiingereza na tunaona kwamba mama yake alimchelewesha miaka kama miili mitatu kusudi mtoto aache kunyonya. Huyu hakuwa mjana Alikuwa mtoto. Naona unakasema sasa kuna tofauti. Kwa vile Biblia inasema alikuwa mtoto, ukiandika kijana ni, ni kosa. Mungu ana makusudi yake. Kwamba kusubiri mtoto awe awe kijana ndipo uanze kumpeleka kutumika mbele za Mungu, anatakiwa anze akiwa mdogo. Kama leo hii watoto wanaanza kujifunza kusoma mambo ya dunia wakiwa na miaka mingapi? Miwili na nusu mitatu minne. Sindio? Leo hii mtu mtoto wa miaka mitano, mitatu, 4 hawezi akahusishwa na mambo ya Mungu anasema bado hajawa na akili. Lakini duniani ah, huo mtoto ana an, an, miaka 4, tayari na miaka 3 yuko shuleni. Ule muda ambao hata kabla ya pale ambapo hajawa tayari kwenda duniani kujifunza vitu vya duniani, anatakiwa anajifunza vitu vya Mungu kwa Kwa hiyo Samueli alianza na kuona huko mbele Samuel alikuja kuwa mtu wa Mungu sana aliyepewa pia kusimika falme, ufalme wa Daudi, ufalme wa wa wa, wa Sauli kwa sababu inaonekana alitembea na Mungu tokea utotoni. Katika ni mara chache sana Mungu mtu ambaye namjua alikuja kukutana. Hebu jiulize mtu kama Yohana Mbatai. Yohana Matilai anasema alijazwa roho wa Mungu akiwa bado tumboni eh na anaonekana alitetengwa na dunia mapema eh ndivyo walivyokuwa kina Daniel ndivyo walivyokuwa watu wote wali, ukitoa watu wachache kwa mfano labda mtu kama Paulo alikutana naye naye alikuwa hayuko haliku mbali na Mungu isipokuwa alikuwa kwenye imani ye, mbaya lakini alikuwa anamtumikia Mungu tena Mungu huyo huyo isipokuwa alikuwa anamtumikia kwa njia mbaya leo huko na watu wengi wana mtumikia Mungu akifikiri wa wana mtumikia Mungu lakini wana mtumikia vibaya nje mtu yeyote anayemtumikia Mungu vizuri kwa nguvu zote kama Paulo lakini iko nje ya neno la Mungu huyo mtu asishangaye kaanguka kwenye kundi moja la Paulo alipokuwa anatumika kama kama kama kwa Mafarisayo ambao Mungu alisema kwamba hawa ni ni ni ni ni, ni, ni watumishi wa yule mwovu anasema ninyi ni watoto wa baba yenu shetani kwa Yohana 8:44. Eh, lakini e, tukirudisha katika maisha ya kila siku ya leo, ukitaka kupima kwamba mimi kweli mtumishi wa Mungu. E, si utumishi tukuhubiri, ah, yani yeye maisha yako yote yako chini ya Mungu, yako chini yaongozo wa Mungu. Mungu anatakiwa atu atu Atu atuongoze atu katika nyanja zote za maisha yetu. Leo hii watu wanataka wa Mungu awaongoze katika katika labda uh, biashara kufanikiwa kwenye biashara zao lakini maneno anayosema picha anazoziangalia njia anazo zi fikra zilizozo kwenye hataki Mungu ahusike anataka kukutana na Mungu wa kumuomba kufanikiwa katika biashara yake hapana Mungu anataka atuongoze katika kila nyanja sasa tukitaka Mungu atuongoze katika kila nyanja ni laima tu, tu, tu nje neno la Mungu uweze kujua ni nini Mungu anataka. Uweze Kwa mfano tutaona Eli ni nabii wa Mungu? Eli ni nabii wa Mungu, lakini tunaona kwamba pamoja na kuendelea katika unabii wa Mungu, Mungu alikuwa yukuwa na kumuondoa pamoja na watoto wake kuwaua. Eh, wanaendelea na shughuli Wana wanato wanakusanya sadaka, wanafanya nini, lakini Mungu alishawakata muda wote. Anasubiri tu Samuel akue. Lakini ndio ilichomfanya Samueli a, azaliwe katika mazingira ya uhitaji mkubwa ili kusudi aje akatumike akatolewe kwa Mungu. Eh? Kwa hiyo tunajifunza kwamba 1 Sam nane, anasema lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana naye alikuwa ki, alikuwa mtoto. Yuni anasema. Mm. Mwenye kuvaa na ivera na kitani. Eh? Anasema Eh eh kwa hiyo unaona kwamba ni leo hii tujifunze. Naomba hili tuliseme kwa kweli kama kama kitu cha kujifunza katika utendaji wetu. Tuahikishe kwamba watoto wetu wanatumika mbele za Bwana. Sio lazima maja akahubiri na huyu alikuwa hahubiri, lakini una, awe na huduma. Awe na kitu ambacho unamwona kwamba kwa kweli kinamtumikisha kina kwa Mungu kama Samuel. Kama tunataka na watoto mbao wana nguvu kama ya Samuel. Tufanye kama Samuel. Alikuwa akitumika mbele za Bwana. Ndivyo alivyokuwa akina Daniel. nivyo mtu yote aliyekuwa mtumishi akina akina akina Timotheo. Biblia inasema roho wa Mungu alikuwa juu yake tangu utotoni, alikuwa mtumishi wa Mungu tangu utotoni akitokea kwa, ma... kwa bibi yake eh, Lois na mama yake Eunice. Eh? Huyu mtu alikuwa yani unajua nguvu ya Mungu haiji tuka ikakuokota Ina na unajua kuna kitu kinajulikana kama wakristo wa kizazi cha kwanza cha pili cha tatu. Unajua Mkristo wa kizazi cha kwanza ni mtu ana namna gani? Ni yule mtu ambaye alienda alikuwa mtu mzima hana Mungu a, hata kama ana jina la Kikristo lakini tu akakutana na Mungu, akaingia katika utumishi. Huyo ndo cha kwanza. Akimzaa mtoto anakuwa ni Mkristo wa kizazi cha pili. Kwa hiyo huyu ana kuliko huyu ana urahisi wa ukristo. kwa sababu anaopokea tangia utotoni. eh anaenda naye wa pili akiendelea wa mtoto sasa wa huyo mjukuu huyu wa kwanza ni mkristo wa kizazi cha tatu sasa huyo ukristo lokoa umekolea. kolea umekolea. japo mara nyingine inafika zile watu wanazoea neema ya Mungu wa... utakuja kuona hata watoto wa Samiri wanafika zile frani wanakuwa wakaidi wakinajoe eh wanapoteza ile nguvu. Yaani unaona babu yao Erikana ni mtumishi wa Mungu mzuri. Ya anafanya japo hakuwa labda kuhani, lakini Mungu hayategemei watu wote tu wachungaji. Tuwe wapee wapeleka injili labda, kupeleka ni kila mtu kimsingi. Lakini kuna utumishi tofauti tofauti kama wa Erikana. Eh, akamleta mtoto mzuri. Sasa kizazi cha tatu kinakuja kidogo kukengeuka tutakaona wana mbele ya safari kwa hiyo tujifunze kuhakisha kwamba wetu una watoto wao wanatembea katika kizazi cha pili cha tatu cha nne cha tano na iwezekana na hicho kitu kinaendelea muumba anasema mimi ninabariki mpaka kizazi na anasema nina nina anasema nina ana, ninaadhibu e, nina, nina yani hata kizazi cha nne cha tatu na cha tano cha watu wanichukiao na kubariki vizazi mpaka vizazi mpaka alfu Eh, Mungu anategemea hivi. Kwa hiyo tunaona hiyo hali ya ku... leo hii mtu ha... hana mpango ni mkristo mzuri. Leo hii watoto wa wachungaji wanaoharibika nawanga. Ni maana ajisana utakuta watoto wa mchungaji akiwa ame anaweza kufanya kazi ya kuchunga kanisa lakini akawa ni kama watoto wa eli tutaona. Eh, sasa tujifunze kutoka kwa makosa ya watu wengine na tujifunze kwa ufanisi wa watu wengine tujifunze kwa ufanisi wa erikana, na tujifunze kwa makosa ya Elkano kuyaona Okay? Na ndio maana ya kusoma Biblia. Hatuji hapa kusoma Biblia na kujua habari zote za kwenye Biblia hapana. Inaweza ikatujengaje Inaweza ika kizazi cha mbele. Na of jingine ni baraka za Mungu. Mungu anasema muda wote isika sauti yangu. Mimi na mimi tutakuja kuona hapa mbele anasema Mtu akiniheshimu na mimi nitamheshimu. Mungu ndio ndio mtatibu wako. Leo huyu anaye Mungu ni mwema kwa watu wote na ni abana. anasema mimi wale wanaoniheshimu ndo nanaoaheshimu. Tutaona au t -t tulione tulione huko mbele. Tusome msari wa mwisho mwisho pale, msana 36. Anasema hivi. Labda ninaweza kupate mtu wa kusoma. Eh? Anasema Anasema pale No sio 36. Msari wa 30. Kwa sababu anasema hivi. Eh ni mrefu. Kwa sababu anasema hivi. Kwa sababu hiyo bwana Mungu wa Israeli natoaiona baadaye. Asema ni kweli, Asema ni kweli na ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakuwa mbele zangu mirele lakini sasa bwana asema hivi. Asema jambo hili naliwe mbali nami. Mungu anabadilisha utaratibu wake dariona asa kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu usifikiri kwamba Mungu akisema hivi kuna sehemu nyingine atasema kitu kilichopingana na wa hiki wa Mungu anawaheshimu watu wanaomheshimu kumheshimu Mungu ni kufanya ni kulisikia neno lake na kulitetemekea na kulitafuta na kulihofu na kulipenda na kulitenda ni simpo leo hii watu wanapenda tukana makanisani Twende tukapewe maneno maneno. Neno kama hili ni mshingi wa utendaji wa Mungu. Mungu anasema mimi mtaknie heshima ndo naelewaishi. Chemnyi anasema Mungu afanye kazi na watu wasiompenda. Anasema tena nawachukia. uwachukia. Na Ila anawapa nafasi. Pia ni ni mwenye rehema kwamba anaweza kawaacha. Kurehemu Kulelemu sio kwa sababu umewapenda, unawaachilia tu kwa muda uone kama watapona. uniona kwamba tujifunze kuwafanya watoto wetu wafanye nini watumike kwa Mungu wasome maneno ya Mungu wajue maneno ya Mungu wa wafanye kazi ya kanisa ikibidi yaani karibu na Mungu usipofanya hivyo watafanya kazi ya ya dunia tutume msari wa hivi tena mamae humfanyizia kanzo ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka unaona kitu kinachofanyika mwaka kwa mwaka hao walipokuenda pamoja na mmewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Hawa watu wana tabia ya kufanya kitu bila kurudi nyuma. Wanaita consistency. Kila mwaka kwa mwaka, mwaka kwa mwaka. Kuna watu mwingine wanaanza kama Mkristo mwaka huu, mwaka niani. Hajui hata Ukristo wake ulishaoa. Ndiyo siri. Mm -hmm. Au unakuta na waka moto, anapiga injili anasema Halafu baada ya mwaka kwa nini Haa, haanasema alikuwa ni mwaka kwa mwaka unaona wanachokizalisha wanamzalisha samwe consistent bila kurudi nyuma bila kuangalia tulikuwa tunasoma katika katika sura kama hii i uh, mini, tukua, mahubili mahubiri kama haya kwanza tunasoma katika katika um, luka mbili mwashoni mwashoni kuna mama moja nabii mke akijulikana kama Hana Na by the way <laughs> wakati kuna nabii mke unajua kama ni kipindi ambacho dunia inakuwa nchi inakuwa iko kwenye hali ya shi, shida. Eh nyakati za Debora watu walikuwa wamekengeuka. Usiweze kuikuta wakati ambapo labda kuna Daudi Mungu anatawala vizuri. Eh inakuja ripindi kama hicho kigumu. Eh wakati e, Yesu anakuja hali ilikuwa ilikuwa mbaya, Mafarisayo walikuwa watawala na no, kuna manabii ana Hana. Hana anasema alikuwa ana budu hekaluni mchana na usiku na alikuwa ni mjane wa miaka 84 na yeye hatoki kanisani anaendelea hekaluni. Yaani Mungu anataka tabia ya kitu kinaitwa consistency. Hali ya kuto kurudi nyuma, kurudia kushikilia pale pale. Eh? Je, ni rahisi kushikilia pale pale hapana. Kwa kweli tuchukue mfano kwenda kanisani wanaongea kana ndani siku tu yoyoyote yo, tu ikiitokea yoyote tu na hata maeneo hata kazini unakuta wao wanafanya kazi wengine anaenda kazini siku tu hali hili ipo tu basi hawa watu pia hata kwenye umwengu wa duniani wa kawaida hawafanikiwi vizuri anaweza ha, kufanikiwa kwa ujanja ujanja kwa rusha kwa nini lakini ukitafuta ufanisi wake kwa ujumla wa kutokuwa na uwezo wa kufukuza Eh katika hali ya kawaida mkwisto wa kweli uh, uh, kwa mfano ukiona juma nyingi nyingi tu inafika jumapili watu wanaulizana na nasema jamani leo tunaenda kanisani au watwendi yani ni kitu cha kuchagua siku hiyo hapana yani inatakiwa iwe mvua iwe jua labda kuwe kuna tatizo lisilo kwa la kawaida iwe inelekana kwamba jumapili tunaenda kanisani wanasemwa siku sitafanya kazi siku saba siku ya bwana hana maana kwa jumapili saba lakini uwe na siku moja ambayo yani na desturi kitu kizuri sana. Biblia inasema Yesu alikuwa na desturi. Sio kama alikuwa analamkaza eh, Petro, unasemaje jamaa ni jana tumetembea sana tumechoka tunaenda au hatuendi hapana. Anasema alikuwa desturi yake anaingia hikarudi. Tuwe na desturi ya kufanya mambo ya Mungu yote. Tunaona desturi akina Hana na mke wake Elkana wanakuja kuzaa mtoto mzuri. Eh? E, na lakini kitu kingine cha kujifunza kutoka kwenye hii familia eh ni nyingine tulioona tabia kushukuru eh tabia ya kutokurudi nyuma na kutokujishauri hayo yatimiza matarajio ma, yako Mungu kutarajia Hivi Mkristo wa kawaida Mungu anamtarajia kwamba Jumamosi Jumapili anaamtarjia hapo. Anaashikia neno la Mungu. Na hasa ukibatika kusikia sema ambapo kweli inahubiliwa Inahibiriwa kuna sehemu nyingine wakwa kweli unaweza hata ukakosa nguvu lakini iki sio kisingizio eh kitu kingine ambacho tutakiona eh em um. okay. eh, tut katika upande sasa wa pili pano wa pili wa hawa watoto wa wa eh? kabla kwenda katika watoto wa Eli eh mm, tu, tu okay tuangalie watoto wa Eli hem tuanze mstari hivi basi hao wana wa Eli wana ni nana nani Hoffni na au Walikuwa ni makuhani tutaona kwenye mistari fulani hapo mbele walikuwa tayari makuhani yani utume ndo wachungaji eh lakini angalia maisha yao mababu pia ni wachungaji eh anasema basi hao wana wa Eli walikuwa watu wa Biblia ya Kiswahili nasema wasiofaa kitu na tuliona hata kwenye mistari wa kwanza Biblia Kingdoms, ya King James ya kweli zaidi na kweli neno la Mungu so, sio anasema were the sons of Belio bilio. Sasa bilio ni wana wa shetani. Na anasema wasiofaa kitu hawakumjali bwana. Biblia ya King James inasema hawakumjua Mungu. Hawakumjua Mungu. Hawakumjua Mungu. Sasa wa, ta, nani wakuhani? leo hii? Hao watu walikuwa hawajaokoka. Biblia nasema, kuokoka ni unamjua na unajulikana kwa Mungu. Paulo anasema eh Watu ambao wasiokoka Biblia inasema watafika kwa sema bwana tufungulie atasema a mimi sikujua nini. Kusimu kwa sababu hawamkujari kisha kwangu. Hao watu hawajijarikisha kwa, kwa Mungu. Lakini hawamo kwenye za Mungu, lakini ndio makuhani. Sasa tuoni matokeo ya kazi yao. Eh? Anasema hawakumjua. Hapa Mungu. Kwenye Biblia kwaandika hawakumjua Mungu. Walikuwa hawamjui. Anasema tuko 12 hawakumjali bwana manake hawakumjua bwana wala haki ya maku, haki ya makuhani iliyokuwa kwa watu yani hawaku, na haki ya makuhani ili yani, hawakuwa wamesimama katika ukuhani sahihi wa Mungu Biblia wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote wa nipo huja mtumishi wa kuhani eh nyama ilipokuwa katika kutokota naye akawa na uma Wameno matatu mkononi mwake naye huutia kwa nguvu humo chunguni au bilikani au sufuliani au chomboni nyama yote iliyo inuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe twendele na kusema ndivyo alivyofanya huko Shilo kule kwenye hekaru kwa Waisraeli wote walio kuja huko tena kabla ya, kutekete, ya kuteketeza mafuta kuja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu leo kuhani nyama kuoka kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa bali nyama mbichi tena ikiwa mtu yeyote amambea hawakosi hawa wataichoma moto hayo mafuta kwanza kisha utawe kadiri roho yako itakavyopenda ita ndipo husema nitaeleza maana maneno kwa sababu Biblia hii imevuruga vuruga ya Kiswahili nitaeleza kwa sababu nimesoma kwenye King James hivyo lakini Shaji, sivyo, lakini Sharti unipe sasa hivi la kunipi basi nitaitoa kwa nguvu. Hivyo ndivyo dhambi yao wale vijana ilivyokuwa kubwa sana machoni pabana, kwa Bwana kwa maana hao watu walidhara walidharau sadaka ya Bwana. Ah, hapa kuna confusion kwa hivyo sio sahihi. Lakini ndio maana tunjepe Anasema hivi, kwanza hawa watu walikuwa wachoyo ni watu walio tawaliwa na mwili. Biblia nasema kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye mhubiri nasema hakuna jambo jipya jua chini ya jua. Haya mambo ya uchoyo. Leo makuhani karibu sijui wangapi ni semeni siyafanya namba. Kwa hiyo nikisema wote nitakuwa sijakosea nami. Karibu wote, wengi. Wachungaji kazi yao ni kujishibisha. Hawa makuhani kazi hao ni kujishimbisha. Damu ilivyosema kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika kizazi hiki. Kama ilivyokuwa wakati wa Samuel, ndivyo ilivyo, ilivyo eh, na, na Eli ndivyo ilivyo hata leo. Na actually imezid. Mimi sikumwambia ni msikie mtu mmoja si nafikiri ni Kakobe. Alafu anahubiri Samweli huyo kwanza mlango sio wa 10 kufika huko tano. Samweli anaondoka nasema mimi naondoka nimehukumu ni, ni Israeli kwa muda wa miaka yote hii naomba kama kuna mtu yote ambaye anaweza akanishuhudia kosa nilo watendea atembea Wakasema kwa kweli mzee hakuna kosa. Kuna kitu kilichotubia kujafanya nini? Nasema, kama kuna mtu amechukua ombi wake kwa lazima nimefanya nini? Ivi mtu una bilioni nane kutoka kwenye kanisa la nchi masikini yote ile. Bilioni nane ziko nyumbani kwako, ziko kwenye benki. Una nguvu gani ya kuja kuhubiri huko mstari? Bilioni nane na zote zinaonekana zinatumika kwa ajili ya familia yake. Huyo anarudi kwenye kundi la Eli na familia yake na wana wa Kuhani Eli. Hofu na Finia. Walio kuwa sasa picha hiyo wakati huo wao wana leo hii watu wana, wana, wana shiba fedha. Wao walikuwa shiba nyama. Wanatumia uma, inaonekana uma mkubwa. Unajua leo hii kuna alama ya shetani anapochorwa shetani. Sijui imetokea wapi. Labda hapa kwa sababu so, hawa wanaitwa wana wa shetani, sanzo Wanatumia mkuki au uma wenye nani tatu. Pia unatumika huo mkuki wenye shetani anapokuwa nimesimama hivi anapochora makatuni makatuni lakini katuni zichozi kutokana na kitu cha ovyo ovyo. Wewe katuni ya simba hafali matendo ya simba. Anakuwa anawangata ana, ana anawawinda ana swala hata kama ni katuni. Hata makatuni yale na yamejengwa juu yanatengenezwa kutokana na kitu halisi. Anakuwa na nanifu, mkuku mwenye fimbo tatu doa kutoborea kutoa damu. Nlicho wana wanachukua nyama nyingi Wanajishibisha, na ukifika mbele na pili walilokuwa kifanya kingine walikuwa hawataki nyama iliyotokoswa hiyo Mungu akawa na masharti yake ya ukupima utitu, anasema nyama kwanza ikichomwa itokoswe watu wale au ikichomwa kama ina mafuta kwanza yatume mafuta yatoke au damu imwagwe yaani mafuta Biblia inasema ukizotokea kusoma kwenye kwenye Malawi kwamba ilikuwa ni, ni kama harufu nzuri kwa Mungu Mungu hasiki aruf ya wanyama. na vile ile ni picha ya utii kwamba eh, mungu muu amesema naingine kulikuwa labda na sababu za kiafya kwa mafuta hawafuti siyo mengi kwa sababu tunamwona baadaye tunamwona eli mlaji kama watoto wake muda wote amekaa ana uwezo kusimama anasema alikuwa na na, na, na, na na mwili mkubwa kwa sababu alikuwa anakula mafuta eh anavunja sheria ya Mungu lakini labda Mungu kwa ajili ya afya pia kwa hiyo unaona kwamba wani watu wanaojisikia hakuna jambo jipya chini ya jua katika agano jipya wenye Petro wa wa pili eh, Petro wa pili ina sasa ishoma kwenye kwenye kwenye Yuda Petro wa pili na naomba jamani mambo haya kwa sổya yanatuhusu katika maisha ya kila siku tujaribu kidogo kuya, kuwa tayari kuasikiliza kwa sababu ukisikia kitu kinasema na Mungu mara nyingi ujue ni tatizo Petro wa pili habari zake ukisoma Petro wa pili sura ya 2 inafanana kwa karibu sana na kitabu cha Yuda ambacho nacho ni sura moja Petro wa pili sasa tutaisoma kwenye Petro wa pili mlango wa pili. Eh anasema hivi. anzie mstari ule wa kwanza tu. Petro wa pili mbili, moja. anasema, "Na sura yote na mistari mingi sana, Mstari mistari shina mbili. Anasema hivi, "Lakini kuliondokea manabii, hao walikuwa makuhani manabii, wa uongo, katika wale watu kama vile kwenu kutakavyokuwa walimu wa uongo." Anasema hiyo kwa zamani ndivyo itakavyokuwa nyakati zenu. Eh? Anasema sema watakaoingiza kwa urevu uzushi wa kupotoza. katika vitu ambavyo manabii wa uongo wanofanya tutakuja kuona hata kule tu livotokea kwenye somo wa kwanza lazima watengeneze mahubiri yao ya, ya mazufi flani flani leo hii kuna doctrines zimetengenezwa sio za Mungu kabisa sio za Mungu eh jiamini jitumainie jifanye nini Sio za Mungu anasema ni maneno ya uzusha ya kutungwa ili kusudi ya kufurahisha kwa sababu na pia eh, unajua Mungu aneniambia vitu vingine ni vigumu sana kuvifusema ndani ya sura moja na eh, nindefu I mean maneno mengi lakini eh, unajua mtu akitaka kuku kukutoa katika wazo kuwa na kutungia wazo jingine Unaweza kuwa unamuuliza mbona umechelewa ukakuta anakwambia sasa hivi ili shati mbona kama yani akahamishia mawazo kwenye jambo jingine kabisa Leo hindi choja jefanya. Mungu anaongelea utakatifu. Anaongelea wokovu. Wao wanatengenezea kitu kingine cha kujitumainia, Roho Mtakatifu. Ana hilo ajabu ajabu ya ajabu. Eh? Kwa hiyo tunaona kwamba anasema watatunga, turudi kwenye Petro wa pili mwanangu wa pili, anasema watatunga. maneno ya uongo, anasema wakimkana hata Bwana aliyowanunua. Ukishuhubiri doctrine nje ya ile aliyohubiri Yesu Kristo na neno lake, unakuwa unkamkana Bwana aliyetuununua. Eh, unapaanza kumwambia watu Sijui saikolojia lazima upime u, vitu vyote vya akili za kibinadamu ngumomtoa Mungu. Anasema unakuwa unkamkana. Unapaanza kuhubiri watu saikolojia. Leo hii kuna watu wanaoitwa Sijui wa wahubiri wa, wanaotumia saikolojia, wanaoitwa sio kina miti mingi, sisi vitu gani? No, huko ni kumkana Yesu Kristo. Ni kumkana. Hizo ni ni, ni, ni mafundisho ya wanadamu. Eh? Anasema eh? Unaweza kaenda kufundishwa msikiliza eti saikolojia ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya namna ya kujua eh saikolojia ya namna ya kuishi na mke kuishi na mumeo saikolojia ya wanaume hapana <coughs> leo wa Mungu ni moja leo wa Mungu ni Utina utakatifu kovu, ni wokovu saikolojia ni akili za wanadamu na unaona ukakuta ni semina inarun kwa muda wa wiki nzima wiki mbili mfululizo ya saikolojia. Eh. Ni maneno ya kutungwa. Biblia inasema, anasema watakuwa na maneno ya wa uzusha walevu, tuko kwenye Petro ya pili mwanangu wa pili. Tunarudi tuone kule. Wakimkana hata bana yele wanaona, wakiijiletea uharibifu sio ukoma. Na wengi Watafuata ufisadi wao Biblia inatumia ufisadi ikimaanisha uchafu hasa na nini uchafu wa mwili uchafu wa mwili kwa maana matendo ya uchafu jamii ya, ya, ya uchafu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mambo ya ya matamanio ya mwili matamanio ya mwili ana wanaume wanatamaniana maneno hayo wa ndio ya ndio ufisadi ambao maana hii Biblia inakuwa inamaanisha na kwa hao njia ya kweli itatokano uta unaona kwa hao njia ya kweli itatukano nje ya kweli tukano watu leo hii kuna aina mbili kuna vitu vingi vinavyofanya watu wasipende kumtafuta Mungu ya kwanza of course, ni kwa si mwanadamu hana hana yule anasema mimi ninyi hamjanichagua mimi ndio nayechagua anasema watu walikataa kwenda kwa Mungu ili kusudi matendo yao ya giza yasimulike lakini sehemu ya pili ni kule wanapoenda unakuta karibu Ukiera kanisa hili unatumia tu akili ndogo na ugundua kwamba watu kilichowaleta pale ni kukusanya sadaka. Unaliona? Kilichowaleta pale ni kutukuzana. Uh, sasa mara nyingi watu wengi hawako tayari kwenda pia kwenda kanisa. Nakwambia mimi nimeamua nitakuwa nasalia nyumbani kwa. Mungu nayo hayungi mkono. Lakini vile vile njia ya Mungu inatokanwa na ndicho walichofanya akina wan, wana wa nani wao wa. wa, na ni, wa, wa, wa, wa wa Eli. Msao 17 tume tunarudi Samueli wa kwanza 10 anasema hivi wa dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana. Kwanza tunajua tu, kwamba tu, dhambi hazilingani. Anasema kuna dhambi kubwa sana, Hawa nyingine ni ndogo, nyingine ni kubwa sana. Ukisema kuna dhambi kubwa sana maana kuna dhambi ambayo siko <laughs> eh? kwa sana. Ndio hilo neno. Eh? kwa maana hao watu Walidharau sadaka ya Bwana. Yaani walifika sehemu fulani wakawa sasa hawaoni hata sababu ya kupeka sana, sana sadaka kufanya eh, kufanya shauri na Mungu kwa sababu wanaona unapeleka wana pale muanza kugombana hata hujatoa sadaka imesha dakwa na wana kwamba usipotupa tutaitchukua kwa nguvu na huna kwenda bwana hata siku hizi ukishindana kanisa moja na neno jingine wakati huo ilikuwa ni hekalu hili moja liko shehe inabidi tu upu, una, watu wako hata kugombana nao okay haya tuta, tuta, tuta na mambo mengi ya kujifunza hapa lakini Turudi kwenye petro ya pili tuone tabia nyingine eh oh, okay, okay tuendelee kwenye samani tuendelee kwanza kwenye okay tuende petro ya pili tutarudi tena samani kwanza tuende petro ya pili tutafunga kwenye kipengele hicho anasema hivi msali wa tatu anasema hivi petro ya pili 2 3 anasema na katika kutamani watajipatia faida Kwenu kwa maneno yaliyo tungwa ambao hukumu yao tangu zamani haikawii haika wala uvunjifu wao hausinzii leo hii makuhani picha ya makuhani mtumishi wa Mungu yote ile anaweza mchungaji anaweza kaita askofu sana anaweza kama mtume ana watajipatia faida nani Kiswahili lakini ukisoma kwenye King James anasema ya watawafanyia yani, yani wanawafanya kama jombo ya kuwatumikia ole wako leo hii uende kwaambia hawa watu waliozoelezo uongo kwamba huu tawaji wa sadaka ni wawizi Wataona ah hii kazi si kanisa sahihi. Kwa sababu so, wameza wamedanganywa tangia zamani na linarudiwa leno somo la sadaka linaweza kufundishwa kila Jumapili. Kila Jumapili mpaka inafika sehemu fulani mtu analizoea uongo. Na mtu aliyekishozoea uongo ni hatari. Leo hii ni kama mtu namwambia unampelekea njana kumwambia mimi mwislamu umeshazoea Ondowa wewe sasa Yesu Kristo ni waote. Anasema mimi nimekuja kwa ajili ya kuiokoa dunia nzima. Anasema hapana, hiyo ni wa Kristo. Kwa sababu ameshazoeza uongo. Okay. Eh? Anasema kwa jinsi hiyo basi njia ya Mungu inatukana. Tunaona kwamba huko njia imetukana na huko njia inatukana kwa sababu eh, watu hataki kwenda hata kwa Mungu. Kwa sababu leo hata Mungu keniambia Tuwache kuhubiri hapa. Niende kwenye ama kanisa, nisishindwe kwenda. Na dhamani huyu tumekia Mungu lakini nitaenda wapi? Ndio sio. Uongo mwingi eh hmm? Turudi sasa kwenye Samueli wa kwanza nangu ule hmm? msari wa pili eh Tusome msao mbili turuke kidogo msome msao 22 nasema basi Eli alikuwa mzee sana naye alisikia habari ya mambo yote ambayo Wanawe waliwatenda wa Israeli ya kunyanganyana sadaka na kuibiana na jinsi walivyolala na wanawake walioikuwa wakitumika wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania Emu ni ulize leo hii kwenye makanisa kwenye makanisa uzinifu kati ya wa, ya makuhani watumishi wa neno la Mungu na wanawake wakanisani wa kanisani upo haupo <laughs> uko mwingi kuliko u, ulio wa kawaida katika maisha ya kila siku uko mwingi unashikia huyu ana, yuko na mzini na mtoto na mke na mzee wa kanisa huyu wa, wa, wa mchungaji fulani fula. yani, wa mtumishi yani vitu ndicho alichokuwa anafanya wana makuhani hawa Biblia nasema hakuna jambo jipya chini ya jua aya ni ulizo unadhani kitu Mungu anaanza kakiacha kikaendelea lazima kimoe yeah. je tu wafira, tusipo kisoma, tuka. leo wameamua kuziba sehemu kama hawataka kusoma na sisi mnasema tuzibe au tuongee tuihubiri tusihubiri. tuihubiri tuihubiri kwa sababu Mungu ni chochote cha taka eh Malima, hiki kitendo e, e, na hili neno kwa hiyo unaona tabia ya kwanza ya nabii wa uongo. uongo hawa ni manabii wa uongo hawamjui Mungu kicho kwanza lazima mahimati ma, faida ya fedha Iwe inyokige, ndio ndio kigezo namba moja. cha pili uzinifu ndani ya huduma na ni mwingi kwa hiyo unaiona wakati wa Samuel lakini sio Samuel mwenyewe ni wakati wa Samuel kwa maana kitabu cha Samuel lakini tunaiona kwa watoto wa Eli na tabia ya pili twende katika Petro wa pili na nilisema tungeza kusoma hata katika Yuda lakini turudi pale pale Petro wa pili mwanangu wa pili anaposema Eh anaaposema eh, <coughs> eh ukisoma eh, niko katika Petro wa 2 tarehe ya kumi, na, kumi na, na, na, na tatu anasema hivi anaendelea kuongelea hao watu manabii wa uongo walimu wa uongo ambao atakwepo kama walivyokuwa manabii wa uongo wa zamani na anasema na nyakati hizo za mwisho ambazo ndo tumo Msairo kumbe hata asemwa wakipatikana na madhara Ambao ni ujira wa udhalimu wao. So, ujira wa dhambi bora ufanye dhambi nje ya kuisingizia kumsingizia Mungu na madhabao Eh, anasema ni udhalimu? Wakidhania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa, wanalewa vile vile. Eh, lakini tuendelee. Wamekuwa ni mawani aibu wakifuata anasa zisoza za kiasi katika karamu zao za upendo. Eh, leo hii karamu inaenda mpaka makanisani. Unapoona zile nyimbo wana kuruka-luka ni mwendelezo wa katikati ya wiki na nyuma ya, ya zile sadaka wanazokuwa wamekusanya. Inategemea pia wana ukubwa hiyo kanisa. Wanakusanya nyingi kasi gani? Lakini kwa vote vile pesa unayopata bure lazima utaitumia bure kwenye anaso. Hutaipata vizu, utaitumia vizuri. Eh? Anasema Anasema mstari wa 14 anasema wenye sikiliza wenye macho yajaayo uzinzi watu wasiokoma kutenda dhambi wenye kuhadaa roho zisizo imara wenye mioyo iliyozoezwa kutamani wanalaana na, na, na, na, na sehemu nyingine unaona kwamba kama ilivyokuwa wakati wa wana wa manabii waongo wa kale ndicho kilichopaswa kusema kitakachokuwa wakati wa mwisho hizi tabia lazima zionepamwe utazishikia tu kwenye hiyo inaitwa makanisa Hivyo vitu haviko hivyo vinaenda unaweza ukapata makosa mengi mengine Saba 7 8 lakini hayo mawili lazima yajae pale lazima yawe wenye macho ya uzinzi leo hiyo mimi nakumbuka ni mara nini unakutana na mchugaji yuko anakubili lakini unaona tu macho tuko uongo tuko tunarolo around tunazokazunguka na yaani kidogo hata na, na, na, anataka hata kujilamba Ndiyo sio Ah ndiyo, tukubaliane jamani. Ndiyo, sio akina mama. Ndio sio. Atatumia maneno akusifie dalili lakini ni kama anakuwa anafanya tu ni kwamba tu anaona aibu mbele yao. Lakini nyuma ya pazia baada ya hiyo ibada matendo yake utasikia. Taarifa zitarudi. Ili vokuweze wana macho ya kutamani. Sasa macho ya uzinzi unajua uzizi kwa kwa kawaida ni kitendo cha mwili wenyewe lakini yanatokea yanato, ndani ya macho. Eh hey, ilikuwa kule itakuwa wakati wa baadaye. Ilikuwaepo na sasa hivi ni kali zaidi. 20 20 20 tuka tukamalizie kuna mambo mengi kweli. Ya tatu tumeona ya kwanza kabisa tukumbuke ya kwanza kumshukuru Mungu tumeiona. La pili tumeona kulea mtoto kwa misingi mizuri na hilo tutarudia sana. La tatu tunaona tabia za manabii waongo. La nne na ya labla la nne la tano na lakini la nne la la katika kuelekea kufunga-funga eh, muda sina ni tabia ya mzazi aliyeshindwa kulea. Eh? Na hii inatupata wengi na yaani mtu inataka ukisoma hili maandiko au mafundisho kimsingi uanze kufanya bidii kutoka katika hiyo hiyo hali ya kujisahau na kusinzia eh anasema msali wa 22 tu anasema basi yeye alikuwa mzee sana naye asikia habari ya mambo yote ambayo wanayowe walitenda Waisraeli na jinsi walivola na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni aliona anasema sio sana 25 anasema akamwambia wa25 akamwambia mbona mna tena mambo kama hayo maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote sivyo wanangu kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema mnawakosesha watu wana wamu, watu wa Mungu mtu mmoja akimkosesha na anaongea ongea na lakini hawakusikia sauti ya baba yao kwa sababu baba Bwana amekusudia kuwaua na hiyo mara nyingi tunasikisha tunapokuwa tumeingia katika huduma ya Mungu. Yaani Mungu anaona hana njia nyingine ya kukurejeza. Alishakwambia kwa maneno asha kuleta kukara, kwa ukana sema athi mali alikuwa ameamua kuua. Eh Mungu hauue. Mungu Mungu alikuwa amepanga kuua. Sasa hemu jiulize, unazo kasema huyu baba sio mbaya kwa mtu ambaye hana vigeso. Huyu baba alikuwa sio mzuri. Kwanza unaanza kuwasaidisha watoto uzeni yani walishakuwa makuhani unaanza kuambia kama unamwambia mtoto wako anangu si vizuri unawalilia hii tabia hii huwezo kalea mtoto Ha, hivi vitu hivi vitu alitakiwa hii tabia walianza nayo utotoni sasa biblia emme tu gushe baada ya mstari na anasikitika kwamba siamu ya msho stai gusa. Kwa hivyo tunaona kwamba ni mzazi aliyeshindwa. Naaoomba jamani. Tukianza na kina baba, na kina mama wote. Na wewe unasikia hata mtu na mdogo wake. Tabia ya kuichekia dhambi. lazima itafika sehemu fulani Mungu akasirike aue watu. Sasa ni vizuri kabla Mungu hajafika sehemu fulani akakata tamaa akasema nawaua, uwe. Asema, biblia inasema ukimchapa mtoto kwa fimbo hata kufa, lakini usipomchapa hata maana simchapamana naye asimudu manaye humchukia Biblia nasema humchukia kwa sababu unasubiri paka Mungu anawaua na baadaye tunaona kwamba Mungu kwenye sura ya 3 Mungu anawaua hawa watu eh Mungu hatimaye anawaua acha hili e, e, litakiwa liwe ni somo nafikiri tena la, la, la, la, la, la muda mrefu sana na tulishawahi kurubirubiri lakini kusayarudia. Kwa sababu ni mambo baya narudia kila siku, kila siku. Eh, unaona baba mdhaifu. Baba mwenye kulea dhambi. Baba mwenye kuifanya si ana hurumia lakini unachia u... kwanza ni too late, umeisha Pili, na ninavyosikia na nini? Hapana. Nivo dunia inavyotaka wazazi wa leo wawe. Eh usi mungu sio mtoto. Sijui ni haki za watoto nani hapana. Emtree baada ya mistari michache tusome tusome we, <coughs> Tusome njome eh, eh Proverbs iko katika nini jamani? Pro proverbs ya mithali. Mithali 10 na tusome mithali kuanzia 10 na 18. Tunasoma mengi mingi kwa pamoja. Eh na naomba wakheri tu kwa leo tuwe tu, tu tayari kukatiza baadhi ya maandiko nilikuwa na vitu vingi sana 19 18 tuangalie e, jamani tulishipofanya Mungu ameamua badala wa huo na usifikini ni hadithi neno la Mungu ni kweli na amina leo hii watu wengi wanakufa leo naweza kumwambia mtoto si hivi na hivi nini, nini badali, na nini baadaye nakamata ukimya anaondoka angapi kama He, ndoko hebu niende makaburini utaangalia teleza kufa na kuzaliwa za watu ukuta ni watu waliozaliwa zamani miaka ya mwanzo mwakani kale sio wengi ni watu wa miaka 60 70 80 90 wengi wanakuwa kwa mkumini. nenda kwenye za hospitali magonjwa yanayotokana na nadhambi na, na, na hizo ni mengi Mungu anawaua wa wa watu eh swala 10 na wa 19 mithali msali ule wa 18 vipiri anasema ni mrudi mwanao kwa maana hii uh, ni kwanza kaubadilisha biblia nasema hivi mrudi mwanao Likiwepo bado tumaini yani mapema eh Unasema ni mapema kiasi gani ni mapema mapema kiasi chochote kile ambacho mtoto anajimudu hata mtoto anayetembea tu ameanza kutembea anaye kimbia kimbia ni wakati wa kumrudi Mbona kumrudi hata mtoto mdogo kama vile ambavyo unatakiwa mufundishe tabia zifuatazo mtoto mdogo anakula anajimwaa chakula mara anarusha kwenye nguo yake mtoto tu unampa maziwa na mwaga na nini lazima ikifika hatua hiyo mtoto wa miaka miwili mitatu mchape ka, ka kiboko na na mli wake askie kile kama maumivu ni ukweli kumchapa mtoto sio kazi yaishi ni sababu dunia ikishaona kitu kigumu inakiondoa. Lakini Biblia inasema, "Murudi mwanao, nikuepo bado tumaini, bado mapema, msisubiri ikawa kama Phineas." Miaka milioni mtoto anachapo. Mtoto ana anachapa, anaye kula vibaya, anaye wachapa wengine, mtoto anaweza kachukua mta akawogonga wengine ana miaka milioni na nusu mitatu. Chapa yule mtoto. Ni kazi sio rahisi tukire. Sio rahisi. Ni rahisi kwani? Lakini hapana. Wanafikiri Mungu aliposhikwa anapowaua hawa wa kina Phineas. Wanafikiri Mungu alifurahia sana kwamba Biblia inasema Mungu katika vitu vyomu muumiza anaumizwa na mwenye dhambi anapoondoka dunia. Lakini anakuwa hana jinsi kwa sababu dhambi yake imekuwa kubwa, hana nafasi sana kuendea kuisha. Ni kipi mmeandika Biblia? Leo hii watu wanataka tuwaambie vitu vingine hivyo tusiguse, lakini havizui kutokea. Tukikaa kwenye maongozo ya Mungu, Mungu anachosema, hayo yote hatutafika huko. Hatutafika huko sasa ningeweza ku, kuendelea sana eh e, <coughs> kuendelea sana lakini e, sijui tu, tu, tufanyeje, mda muda haupo sana lakini bibi anasema vile inasema e, usimnyime uh, mtoto mapiko kwa maana ukimpiga kwa fimbo hata kufu. mimi nasema yeye asiyemrudi mwanaye Anamchukia Asiye mradimu mwana Ana, anakuwa anamchukia. Wewe unafikiri kwamba labda eh, ni kitu sio rahisi labda kutu kumrudi ndio kumpenda siku hizi si lazima uongee um, naye kama baba babake akina Finneas watoto wangu naambia hapana. Kama walikuwa bosi wao wangeza hata kuwafukuza nani? Kuwafukuza ukuhali akasema nimewafukuza ili turudishe heshima Laini, kwa nyumba ya Mungu lakini anawaacha. Na inaonekana walipokuwa akiiba walikuwa wanampelekea na yeye anakula. Unaanza kumpelekea mtu kosa la, la mtu mwingine unaenda kushitaki labda tuseme ni mamlaka imekufanyia kitu kibaya unaenda kwa bosi wake na ukita bosi wake anaongea lugha hii moja wote wao pamoja Eli na wote wataka loan ya moja lakini mwisho katika kufunga kwa sababu wote kasoma kila kitu misali ya mwisho yote ni summarize kwa pamoja Mungu anasema sasa nita Anaamwambia tuzanze msali ule wa kumi 127 anasema kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli akamwambia Bwana asema hivi je mimi akampa ujume wa Mungu anasema sasa huu falme huu kuhani nioko nimewapa tangia baba zenu Misri jamia wa Lawi na makuhani nitaiondoa katika nyumba yako na watu hawatakuwa wanazeeka watakuwa wakufa kabla ya muda Na zaanza na wanao na ikatokea okay. Hana ametoka usema Mungu ndiye anayeuhiisha na ndiye anaye ua Neno Mungu ni moja. Mtaweza kusema, "Hii mm, fundisho mbona kama gumu? Jamani ni nilisikilize. Hapana jamani ukisikia kitu imeandikwa kwenye Biblia ya Mungu, wewe well, kimezwa tu. Kimezwa. Hivyo. Na ukisikia kitu kinasema na wengine kutoka kwenye mdomo wa wanadamu na huna waka kama kinotoka kwa Mungu, yamkini usiazike kukiamini mpaka uhakisha kwamba je Mungu kweli ndiye aliyokuwa akisema ndipo mwanzo wa kudanganywa anasema kukupoa mali wa uongo na atakupoa mali mwongo ndipo wanapoanzia. sasa <coughs> leo watu wanataka hivi katika kufunga wanapenda wasikie maneno matamu ya wanadamu wasisikie maonyo ya Mungu ndicho wanachotaka ndiyo sio ndio ndicho wanachotaka lakini hapana <coughs> maonyo ya Mungu ndiyo muhimu kuliko maneno matamu sukari ya wanadamu na shetani aliyewatuma tutaishia hapa mshukuru Mungu Baba wajabu tunakushukuru Mungu kwa rehema kwa awe. Asante kwa sura ya pili ya kitabu cha Samuel wa kwanza. Mungu tunaomba yale tuliyojifunza ulayotufundisha ukayafanya katika maisha yetu kwa tutia nguvu na hata kama ni kuarudia watoto wetu, hata kama ni kuongoza ikusudi Mungu tuwaokoe na kaburi na na na na, na, na maangamizi. Mungu tutie nguvu uka pia katika maisha ya kila siku Mungu. Wa, maneno haya Mungu, ya Mungu yakawe eh, baraka. Yakae eh, ika turudi akaturudi sana matendo yako fanya maajabu tukusajie tena wakati mwingine na, na wabariki wote Mungu ambao amejidhururu na wote ambao wanafurahi kutoka mbali katika somo hili Mungu ukawape nguvu zako na huruma zako zikajio yao mfano maajabu kwa maana sisi sio watakatifu lakini wewe ndio unatufanya katika utakatifu wako ni katika jina la baba na la mana, na la kwa kupokea Amen.